Eguraldi nasio oraindik guzti eta umela espero da egun osoan. Guztia batez ere Gipuzkoakialdean, Nafarroakialdean eta Lapurdikostan hiru horietan euria izango dela nagusi hori xedio aurre ikuspenak. Lurraldearen partean berriz giro umela baina euri gutxiago egingo duela. Errepidetan gausak nola dauden, egunon igor sikero eskadikotrafikoa cuidatseko sentrua. Egunon kontuz bat errepide nazionalean, Lasco oparean autobat errepidetik irten da eta trafikoa ostopatzen du Irunera bidean eta Bilbon oraindik autoilerak daude gaudeekuriko eta sabinoranako sarbidetan Nafarroan ez dago aparteko gorabrarik foru politzeen arabera. Sirrkulazioari buruzko pare bat datu Estatu Espainarreko errepidetan ama bost personalil dira asteburuan asko asteburu berean baino hemeretzi gutxiago. Trafiko zuzendaritzaak eman duen beste datua aurtengo lehen hiruilekoan hiazko epe berean baino hildako gutxiago izan dela Estatu Espainiarraako errepide istriputan. ehuneko hamazazpi murriztu dehildaakoen kopurua urttararriletik martxoa bitartean bostehun eta bi dira, Estatu Espainarreko errepidetan zirkulazio beez beharretan asko epe berean baino ehun eta sai gutxiego. Oin besterikez samaiketan hurrengo albiste mankizun laburra hemen Euska birrattian interneten ITbo hogeita